Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Nësa paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjithat që ndiqën rrugën deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall, duke kërkuar ndihmën e Tij, po takohemi në këtë takim të rradhës me ligjërat tona të përsëritshme të zakonshme me një cikël që tashmë ju e dini me çfarë po miremi me emrat e bukur të Allahut azza xal. Në takimin e fundit kemi marrë për emrin Allahu el-Ghafur al dhe kemi folur për atë që ka të bëjë me kuptimet e këtij emri dhe ndikimin e tij në jetën e besimtarit. Dhe sigurisht që e keni të nhur tash pasi që kemi pofunduar emrat e Allahut Gjelle Waala të përmandur anësunën hëshër pas kësaj rënditje të përmandur anësunën hëshër nuk kemi ndë një rënditje të pasaj me qemi duke ndjekur përveç për zjëjë dhe sa asaj që e kemi para vetin nga emrat e bukur të Allahut Azzogjel andaj pasat dhe të marim emrat e Allahut e sëmija i se dhesh nga emrat e bukur të Allahut Azzogjel dhe zakonisht sa rëndegjot e sëmija a fërti gjinit elbesir, mirë po amni Allahot e Semih, nuk është gjithë mund i shëshruar dhe nuk është gjithë mund kombinim me amni Allahot e Semih. Si të qoftë, amni Allahot e Semih është nga amnat e bukur të Allahot e Barakotala, që është përmand në mëtej përse 52 në Kur'an, që e më kuptu për rëndësin e madhe që e ka kujamër dhe për do mëzëshmërin që e kemi për të përfitun nga kujamni Allahot a, a. Ajeti të shumë të asikurës është Ajeti Allahu Gjallahu Ala në Kur'an, surën Luqman Allahu Gjallahu Ala thët Inna Laha Semiën Besir Allahu është Semië dhe Besir Nërmaishtë nuk pojë i përkëthejmë me njëherë për shkak se poruëme për pjesën e më të tjeshme ku të të lasin për kuptim në këti amni Në dhe është të Allahu Gjallahu Ala thët Inna Hu Semiën Karib edhe këtu përman amni Allahot e Semië është përmanë nga njëherë në formë të amrët, nga njërë është përmanë në formë të cilsisë. Wallahu jesma'u të havorakuma. Andaj gjitha këto ajete dhe shumë të tira që i përmanda se janë më te përse 50 vëndë në Koran ku përmanë emri Allahut shtot, përman e Semja. Dhe gjithashtu aja që është përmanë në sunat të pejgamirë sërë Allahu a.s. janë të mjaftushme për dëvërtetu se shumë Emri Allahu Es-Sami' është nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jalla. Emri Allahu Jellalu wel Sami' në raport me anjëllën Levala dietar kanë përmend disa përkuptimeve. Normalisht es-sam në gjuhën arabe nënkupton në të ndëgjuarit. Apo përfshin ngjënin e kët edhe së bashku me të ndëgjuarit si proces, edhe vetë si sa e të ndëgjuarit ndaj se haset u sema shqisa të ndëgjuarit i thot edhe veshit ato. Për ndaj, kemi të bëjmë me një qësitë Allah Gjellewala që ka të bëjmë me ndëgjimin. Gjithashtu në raportë më Allah Gjellewala emni Allah e Semië në nënkupton edhe jo vetëm thjeshtë ndëgjimin e zërave të rabve ti, apo ndëgjimin e përshpëritjeve të tyra, apo ndëgjimin e fjallet të tyra, por emni Allah e Semië në atë që e kam p ka të bëj edhe me përgjigjin e lutjeve. Andaj, Allah Gjellewo A'la, i dëgjen lutjet në kuptim të asaj që i përgjigjet. Për ndaj edhe, fjale e ati që falet kërë të të sëmi Allahu, limën hamida, këtë ras nuk është vetëm Allahu e ndëgjaj, ose Allahu e ndëgjen ati që e falendran, për Allah Gjellewo A'la, e ndëgjen dhe i përgjigjit ati që e falendran. Për ndaj, këtu e në dy kuptime që Jan Perman lidh me emrin Allahu Jellalu Ala Es-Sami'. Gjithashtu kurimi te kuptimi i par thash ai ce ka te bën me ndërgjimin e zërave te krijesave, pashpririt e vetë tyre, fjalëve te tyre, kjo ne Kur'an ka ne tri forma. Kur Allahu Jellalu Ora permansen dëgjojn fjalët e robveti, se Allahu Jellalu Ala ndëgjon uh, shprehjet e tyre, ndëgjon pashpririt e tyre. Ne Kur'an kjo vjen ne tri nëtërim në njëra ndër. E para, është në këptim të kërsnimit. Allah Jelle Vërë, le emran së ndëgjan. Dhe, kur le emran në këtë formë së ndëgjan, është përshërim në dëgjimi i kërsnimit. Sikur se, ka përmëndë Allah Jelle Vërë për Yahudit, kur thëtë, le qatë sëmi allahu, qawle lëdhine qalu inë allaha, faqiru në në nëhën agëniya. Allah Jelle Vërë e kanë Se Allahu është i vargforin e ymi të pasur. Që rast nuk është vetëm informim se kanë dëgju, apo, por është lemrim për kërcnim, do të thotë mirë për ata që Allahu ka dëgjuar për tyre këto fjalë. Prandaj ngjere emri Allahut Es-Semie, ka të bëjë me kërcnimin dhe ka të bëjë me friksimin që u drejtohet atyre të cilët nuk janë të kujdesshëm në fjalët e tyre. Në veçanti kur tu fjali bie ndesh me besimin e pasur në Allahun Azza nga ndërvia një kuptim të përkrahes dhe përgzimit sikurse i tha Allahu xhallahu ala Musa salih dhe Harunit alayhis salam apo shkonit tek faraoni in ma'akum asma'u wa ara shkonit tek faraoni un ya ma yuwa ndëgjai dhesha andaj këtu ndëgjoj nuk ka vetëm kuptim të informimit se ndëgjën Allahu xhallahu nejaluhu nga se Musa ashm këtë, këtë ka dit mirë po është një kuptim të përkrahes andaj un e ndëgjoj tëra që zhvillohet atje prandaj mos kini frikse për krojën ime është me ju vërtet. Andën kët rast vije ammi Allahu xhellahu wala as-sami'. Kuptim të ndërgjimit, jo kuptim të përgjigjes, sikurse ishte kuptimi i dyt. Por ime tek pjesa e parë te kuptimi i përgjigjes, te kuptimi i ndërgjimit. And Allah xhellahu ndëgjon çdo bashporitje, çdo fjalë të robëve të. Ëngjëra që ndëgjim apo është për kërcënim, ëngjërar është për përgjysmë Engjërat pas tregu se Allahu xhallahu ala e din holsir jan albatithan djan të gjitha shqetësimet e tyra. I ndëjhen Allahu xhallahu ala të gjitha problemet e tyra. I ndëjhen Allahu xhallahu ala të gjitha ankthjet e tyra. Sikose është fillimi i surres Al-Mujadila ku Allahu xhallahu ala përmend për, për ankjesën e asaj gruaje që ka ardhur të ankohet për burrin e saj tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe kur ka ardhmuan ku i dërguari Alayhis salam ishte ne shtëpinë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, shtëpi te thuaj shtëpis, ajo ishte një dhomë vogël, do të tha që nuk ishte e mundshme, do të tha që të ishte Aisha e shtrir, apo me këmbët e saj të shtira, e dërguari sallallahu alaihi وسلم të fale ishtir. Por kur bintun Seidha praktikëm te Aisha që timblithë këmbët që të bën të lirshëm sejdë Muhammedi sallallahu alaihi وسلم. Që kjo kë dhomë ka qenë عَيْشَة رَجِّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَ عَيْتٍ في ديمة سوس مجادلة رَيْغُلَتْ برَنْكِسٍ نَاسَ إِغْرُوَ عَلَى عَلَى دَهَا اللَّهُ جَلَّهُ قَوْلِ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِيهَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَوَّرَكُمَ Allahu wa wa Allah wa jalla wala ka ndëgjuar fjalën e asaj që polemizon edhe të ankuaj për burrën e saj, dhe dhe Allahu ka ndëgjuar bisedën që zhvilluan mes dyve dobët. Prandaj, në këtë rast është informim për holsinë ndërgjimit të Allahut azza jall. Se Allahu te baraka o taala ndëgjon holsixh çdo fshpirje të robvët të tij. Çdo fjalë që del nga goja e tyre, çdo z, e dëgjon Allahu jalla wala. Dhe në këtë kuptim përfijë gjithashtu se Allahu jalla jallahu al vetëm që ndëgjon çdo z por edhe kupton që dëgju, apo dhe të kaj nuk pështjelën zërat, të gjith njerëzit, po të mblidhën një fush, dhe të gjith gjenet se bashku me ta, dhe të gjith talutin Allah në gjallë olat njëtën ku, me gjutën rrushme, të gjith Allah në gjallë olat indë gjan, dhe dalon me zërave të tyre, dhe dalon me së kërkesëve të tyre, dhe dalon me së burimeve të këtyre zërave, e kështu me radhafën. Përndaj, gjitha k për këtë kuptim të emrit Allahu xhalla wala as-semi' ndërsa kuptimi i dyt i emrit Allahu as-semi' që ka të bëjë me përgjigjen e James Sherer atë për mandat në duat e pejgamberëve të Allahut azh xh, të cilët lutjet e tyre i kanë përmbyllë me këtë emër inna Allaha semiun alim sikur sa duaja e Ibrahimit alayhi as-salam rabbana të qabbel minna innaka anta as-samiu al-alim duke ndërtu çobën Ismailin alayhi salam permand duke zon ozat pranga e peneve kët mund gasetij as-samiu al-alim gatrast semi është për qëllim ti i përzigjë lutjet tona anda na presim gat ti që ti je semi se ti po ndëgjon lutjet tona presim nga ti përgjigjet ë do ata tira që thash i kan permand Pejgamberi sallallahu alajjal. Dhe dashur edhe duaja një ore pejgamberisë sallallahu alajjal që është pas mblungë al-bohore, la tetirat ku i dërguari sallallahu alselam ka thën Allahumma inni a'udhu bika min du'ain la yusma. O zot unqerqai pitet mruash nga një lutje që nuk ndëgjohet. Ne kuptojmë që nuk ndëgjohet, Allah nuk dëgjon çdo gjë. Por katrash yusma, pe asa që është semi, një lutje që nuk përgjigjet. Andaj mëruaj që të lëzë diçka ty e që ti nuk përgjigjër. Përndaj edhe në këtë kemi donë argument ku përmenën se Allahu Gjallat Gjallahu flet ose i dërguar i sa salem e përdor amnë Allahu të asemi as ose vepran e këti amni në kuptim të përgjigjës se, se lutje. Bapër. Këtë dhe në dy kuptimet kërësore që janë përmenën lidhe me amnë Allahu Gjallahu alë as e asemi. Edhe pse, dhe më dhonë, të kë aja që Ibn Kaimi Rahimullah e përmen për shprejhen sema që përdojnë në gjundë në arabe, i ka dhisa kuptimit tjera, të satë mund, të mund të jenë në dhisa raste edhe në kuptimit të emni të Allah Gjellewala e sëmija. Saj përket pjesës e dhujtë të mund që ka të bëjme ndikimin e këti emni jetën tonë të përdisht me pas kuptimit të drejtë, gjithashtu edhe këtu janë përmen disa prej dobive të rëndësishme që duhet të kemi parasyshë. E para prej dobive të njohëhës tonë dhe këti emri, të, të emri të Allah Gjellera e Semi, është fillimisht të apohoj më Allah Gjellera, Gjellera u këtë emrë dhe të apohoj më Allah Gjellera cilsin e cila vijen kodrët të këti emri. Nga se disa njerë fatkecisht të prirën nga vezvesit e shejtanit ata prirur nga dëvijimet e ndryshme dhe ndikimet e besimeve të ndryshme kanë menduar se në qofsi i ja apoojm Allahut azza xel të ndëgjuarit atëherë ne kemi pohuar dy gjëra negative për Zotin xhelalu ala. E para kanë thënë se kemi pohuar atë mjet të ndxjimit. I ke nuk është të ka shkuste k Allah xhelalu ala. Qëse ne kemi kusht me ndëgju vësht, që nuk është ka shkuste k Allah xhelalu ala. Gjithashtu kanë mënduar se në qofë se themi se Allah në dë gjënë, e kemi përgjësuar me kërjesët. Dhe qëfarë kanë thënë për gjitha ato ajete, ku Allah u Gjellera përmenë se në dë gjënë, kanë të gjitha këtu janë në kuadrë të asaj se Allah u dinë. E kanë lidh me el-alim. Pse po e përmeni këtë? Allah u Gjellera Gjellera u nësurën në shura, apo, në ajete e vetëm në këtë përmbajtje, ose në këtë përpilim, ku thot lejse kemith li shay'un nuk kurt i ngjajshëm me te askush apo sill sill shembull te ksa i çfar wa hu as-samiul basir s'a nuk e ka përmendur ne çfit tjetër për shembull se nuk kuallahu xhellahu te do të mohan se askush nuk kurt i ngjajshëm me te nuk kurt i ngjajshëm Allahu xhellahu askush etas kur don me me, me me praktikis me treguse nuk kurt i ngjajshëm te askush për shembull Simbollogjikave tona të cunguara është domoshem thon Allahu al-khallaku, për shembull edhe në tetel Amen, është kriusi, se ai është krijuesi, se sa kush kush krijuesi ai, edhe në domthonë Amen tetel që gjithashtu nuk është i ngjashëm me të askush, domoshem praktik se nuk është i ngjashëm me të askush. Hipoka për përzij dy çështje që të gjitha krijesat i kanë aftë. Munvanin ku kam u sa askush nuk është i ngjashëm me ta. Po treguar se të gjithë i mundi me pas kso cilsi I po absolutisht nuk mund me kënë gjeshë në mallon gjellë u ala anë në qovë se në ato që ju i keni nuk mund me qenë gjeshë në mallon gjellë u ala që faru amere me ato që ju si keni fara pëtë. anë e ka pru këtë SMI u lë besir për të largu gjodilem se Allahu kër të pohanë për vetën ti dheq pa dëshim se kjo ka të bëjme a që i të kanë Allahu të azogjel e absolutisht nuk ka të bëjme përgjastimin e për me dheqka tjetër anë e sa cil Dhe mëso shumë betunë i kanëmuar në emër të kësaj vezvese. Po e quaj vezvese, ngasë s'është kë nuk është domon fakt, argument, nuk është mendim që ndërtohet në diçka të të qartë. Shejtani u ka bën vezvese. Dhe në atë që kanë ikë pse saj kanë rënë diçka edhe më të vështirë dhe më trondhsa e që kanë ikë pse saj. Në nëse themi se dëgjimi i Allahu xhallahu ala nuk kupton diën, na kemi edhe krijesa të diqshme që dinë. Edhe këtu ka përlosim. A duhet ne më hutash edhe diën? E pasa e kështu më radhë, duke, duke ikun nga përjasimi të zhveshim Allah gjellewala nga ato emra dhe të si që aja ka pëhuar vetës e ti. Pa, ne pohojmë, si kush është akidja e lësën e volgjema, ne ja pohojmë Allah të, të gjitha ato të si që aja ka pëhuar aje vetës e ti. Dhe ja ka pëhuar gjithashtu i dërguar i sallallahu a.s. pa përgjasuar, pa përgjasuar, pa përgjëtur se, pa formësuar, pa, pa mëhuar, pa shremruar. Mosës i kusqe kanë ardhur. Sikur që kanë ardhur. ardhur. Prandaj shikoni se sa i sigurt është pasuesi i sunetit i cili pohan dhe pastaj është i sigurt në pohimin e tij. Asnjëra nuk frikësohet se dikush ka mundi ta konteston pohimin e tij. Asnjëri nuk është i hamendur ose i frikësuar se dikush mund t'vijë dhe ta rënën pohimin e tij. Pohan dhe flan rahat. Nëse ai i cili për shembull e përmenë sa Allah Gjelle Gjelalu nuk është semija, ose më anë përshamë në diqka prej të sisive të Allah Gjelle Huala. Nuk e përhuar pas taj në kuatër të zaj dhe që tjetër, gjithashtu që mund tjetër kresës, a i vazhdimisht është në i tje e sipër, prej një pohimi në mohem, prej një mohimi në pohem e kështë më radhë në bredhje dë vazhdushme. Pra në kjo është një meti madhë që Allah Gjelle Huala jabë diku që jam unësan, pa vezvese me kuptu akitën që Allah Gjallahu Ala ja ka zbitë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Në sa so njerës si kurse e kam përmerë vazhdimisht, sa so njerës vezneruar, është adhe nga ta që kam pas dje, pa dushim shumë ma shumë sa na, por nuk e kam pas këtë begati që ne e gëzojmë, ta kuptujmë drejtë dhe lirë shumë pa vezvese besimin që me të erë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ty duket kjo punë e thjeshtë, e pse të në kjusë qarimë, Na kuptojmë sami sami, kërkujt, unë kur apo mënas Allahun dëgjon, do të më shugri kërkujt për ju pasi ka shkumendja se mos po përleshët me krijesa për shembull. E keni kuptuar lirë, e keni kuptuar lirë se çka do bëjmë me Allahun xhallahu ala. Mirpo, kënuqësh për shkak se ju kuptoni shumë drejt dhe jeni shumë inteligjent. Po as për shkak se Allah ju ka begatuar me kuptim pa vezvese. Nëse ka pas njerëz që kanë qenë shumë më inteligjent se na, shumë më të zgjushmë se na, por e kanë pas këtë një një një hendek të patëkalushëm. Nuk kanë më më më kapërsy, kanë më të mu këto disa kanë rënë në kumnerat e këtij hendeku, duke mohuar duke shtemnuar e kështu me radhë. Prandaj është bëgati që vallallajt, që Allahu Xhallahuana ka dërruar, që ta kuptojmë kaq lehtëshëm, kaq lirë çështën e këtij amnë ose amrave të thjeshtë të Allah Xhallahuala që thjesht për plot për njerëzve kanë qenë sfida dhe probleme i të kaluara. Gjithashtu Allah Xhallahuala përmendisë Lejse kemi të li hishej, nuk është ingeshëm e të askush, apo? dhe se dhe të ndëgjuarit e Allahu të barë e kotala dalën rëndësisht nga ndëgjimi i krejeseve. Disa përjetarë janë munduar misil disa prej dalimeve, apo? dhe këtu dalime nuk janë për të pëhuar se Allahu nuk është i krejeseve. Mirë po, gjithë dalim që na e kuptuim se Allahu gjëllëvara nuk është si ne, dhe këtuarën, Kjo duhet në të ndrikohet nga shtoni edhe më tepër bindjen se Allahu xhallahu ala është i vetmi që ne duhet ta adhurojmë, është i vetmi që ne duhet të, të porulojmë e kështu me radhë. Jo këto dallime ti kupton, na të kupton që dizbolum uh, ne çka treçë nuk e kemi ditë. Në esencë e dim se Allah xhallahu ala nuk është një gjajshë maskar. Mirë po për shembull. Nëse bëhen krahasime në furnizim apo ose bëhen krahasime në mshirë ose bëjnë krasimi në dëgjim, mes asaj që është për Alange Leuala, dhe mes asaj që është për krieset, pa duqim se gjithë dë dalim që në shfaqet neve, në kështuot e më të i për bindja, për të adhrua Alange Leuala dhe për të kërkuar për ti dhe për të nështuara ti e kështu më rrëtë. Andaj, disa preblemave thashë, janë munduar që, me nësirë disa prej dalimive, duke thënë se kriesa, po nuk kupton. Fëmiu për shembull, apo kur fillon me dëgjuar, nuk është i shoqëruar dëgjimi i ti tij me kuptim. S'marr vesh ai. Ai ndjen apo thotë, por nuk kupton ç'apo thotë. Sepse Allah xhënna xhelalhu, dëgjon dhe kupton. Pastaj krijesa, kur fillon me kuptuar, kuptimi i tij është shumë i kufizuar. Kupton gjunëti, madje edhe gjunëti ka shumë gjë që, që nuk i kupton. Për shembull, më ard dikush edhe më tha përmend një problem që e ka në fizik. Deden që ship po flet afton, ama për tek saj kur i them që ato thon afton. Vot edhe pse është gjuhën tonë afton. Në tek Allahja Lewala, nuk ka problem që mund të Allahja Lewala me e pengu me e ndëgju dhe me upërgjigj në kërkesën tënd afton. Çfarë do të qofta japon? Andaj mund marr dikush, thash në lëndën e mjekësisë, po ti e din që ship po flet po flet, mi po për tek saj as vetë nuk din çfarë të thon afton. Ekstë me rreth. Pastaj gjithashtu njëri afton shkon duke u dobson dëgjimi i tij, thotë. Pe një ndëgjimi që ka ndëgju mirë në plehëri, apo duhet pak edhe me ngrit zërin, ç'është e kupton. Dorso, çdo tendencë me ngrit zërin, me lutën Allahu Xhel Ne'uala, mund të te ka lënë kufi që është ju e preferuar fataresht me lutën Allahu Xhel Ne'uala shtop. Sikurse kanë dhënë një udhtim me ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të thotë sikurse ka një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadith në Abu Musa al-Ash'ari, se i thotë kuna me al Nëbii, sallallahu u Chr. F37, ishim në një urhtim që Muhammedin, salallahu u Sallallahuヒ dhe kur hipnim lart, dhe në një këdhrinモ, thanim Allahu Akbar. E kur sbriht pour세� prekshinë, Subhanallah, dhe taimat veprim që e kam barë. E pastaj, norma ishtë, njër cer kur hanë turm, njërë allahu akbar, lëllahu akbar, illation i merë pakkaja turma, e i kamellon me janëgri zërzhërin shumë, Allahu akbar, Allahu akbar, i ru duplic done i rripi për çfarë ne vetna juaj, mosalon jashtin e Azerin, s'ken nevojën. Ngase vini duke thirr dikon që është ofruar në Genova. Madje si të sa tek njerëzit nga jerra, duhet në Grizër. Madje edhe të afërmet e tij të, ti të ngritë pak, pak të disponin. Ata vetë kanë kompetencë që pak ta ngritë Azerin apo. Gjithashtu themi se një njeriu kur është i zën me një burim të zarët, automatizëm mbyllën të gjitha të gjitha zërat e tjerë. Madje nëse aktivizohen i një të një të një, sija, për. ty i përtilen edhe këtë që kanë dëgjuar apo. A mund të më ndihuj katër kërkesat njëkohë? S'ki mundsi apo? Ti ti ndëgjon si zëra që vijnë, si zhurmë. Po absolutisht nuk mund ti dallash atë. Çfar po thuat, çfar po kërkohet këtu më ro? Te Allahu Xhejelalu Xejelalu sigurisht e ceka. E, e kjo po dish vallahi për neve dut në për bonje. Një burrë të vazhdueshëm për ta madhuru Allahun Xhejelalu. Para mendosh sa krija është? Edhat nuk jome të pinjerse. A din se Allah xelola janë kunën edhe shtazët, janë kunën edhe bimët, janë kunën edhe insektet. Çdo gjë që Allah ka krijuar aty drejtohet atë. Apo a nuk ka ardhevja e cila është stën ngarkuar dhe është torturuar nga pronari i saj, është ankuruar kujt? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kush është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Njëri ka ardhevë më ju ankuh, dhe i është afruar me kokë afërti, nga se ka qenë mshir për njerëzimin dhe për krijesat. Pastaj Muhamedi më ka thënë, "Kjo po ankohet nga ti." A nuk kanë dëgjuar Sulejmani Azam kries Allahu xhelalu veala? A nuk kanë dëgjuar ankesat e, e bilingualëve në tokë që kanë ankuar se ikni, se vije ushtria e Sulejman dhiu skill. Pa e ditur, e kanë dëgjuar kët. Bubrecin Sulejmani Azam, kush është Sulejmani Azam? Njëri. Kusha ka mësuar ti mendoj më gjithë kët? Allahu xhelalu veala apo amansonde junallahu tabaarak wa taala kriu si këtë dëgjimin ai që ka dhënë këtë dëgjim Sulejman alayhis salam sonde janai apo s'ka përshpëritje s'ka z mbi tokën tonë në tok, qiell mbi qiell e qëllogjëlor nuk e dëgjojnë ata madje të gjithë kërkojnë nga i njëjtën njëtë kupton për shembull vetëm vetëm ta marrëm shembull apo në vendin tonë në kohën e drekës kur thonë mufal dreka apo sa njëri i drejtohet Allah xh lewala me namaz Allahu azza wa jalla. Sunyatan elhamdulilah rabbil alamin er rahman er rahim. Te gjithë thallahu la ilahe illa dhari çdo kujt pe i ku po vjen ata. Nuk i përzien zërat, nuk i përzien gjuhët, nuk i përzien kërkesat. Madje në kuptimin e dytë që, edhe marim avon, që dhe marrim më vonë ta emër të Allahut e semit që përgjigjet, gjithashtu edhe këtu nuk i haran kërkesat. Apo sa dua koqë përgjigjet Allahu ty mbas 50 vjete, mbas 10 vjete. Apo, sa ko kësi kërkesa që Allah Gjelle Hoala i vendun në vend të saktuar kujrun për kohën e dur, për moment e dur për që përgjitë rubit e ti ndaj shikoj këtë në dëgjim apsurit Allah të bale këtë ala ndaj edhe aisha si kurse ka përmen në adithin njër për thash për adgrun që ka armo në ku përmëndoj aisha afer ka qenë s'ka ndëgju që farë ka thënë nësë Allah Gjelle Hoala në bi shta qenë, në bi arsh e ka ndëgjuar ankesin e kësaj e kësaj gruja për. Andaj, Allahute Barakotala ndëgjën gjithë dëgjë, jepojmë këtë cilësi dhe këtë amër, dhe themi se nuk është i njajshëm me ndëgjim në kresave nga shumë aspekte, e disa nga këtu aspekte në i ne i përmandë në panë. Në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe pa besimtarët e ndryshëm të, të cilët kam pas një përshtypje se Allah Gjellewala në dëgjan kur ata zëshëm bëjnë mëkat dërsa kur nëheshte bëjnë mëkat, Allah Gjellewala nuk mirët me këto zëra, madje nuk i në dëgjan Allah Gjellewala si kurse përmen në hadithin e Abdullahi bin Mesudit, radhjallahu ta'ala anhu se të këqabëja janë të buë disa pej mëshrikëve të mejkës. Dhe kanë fillu me diskutu, dhe kanë thënë, ajo mërë mërënja se Allah në ndëgjenë që farëthejmi? Diskutim i kufarëve, i mëshrikëve. Ajo mërë mërënja se Allah në ndëgjenë që farëthejmi? Kanë dash me bu një komplet kundrë Muhammedi s.a.ll. Edhe disa kanë thënë në ndëgjenë, në qovë se flasëm e zë. Po në qovë se flasëm në hejështë e nuk në ndëgjenë. Desa kanë thënë na ndëgjojnë kështu, në fund kanë në përfundim se nuk kanë ndëgjojnë. Veç pak më ma, maestër fjalni, nuk kanë ndëgjojnë. Sepata e kanë e kanë kuptuar se për çdo komplet tyne, Allahu xhallahu pa po lajmëron Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Natas ndonaj për xhimet janë gjithant, kanë cin problem me bu çdo komplet për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, gazet po përgjohën në çdo aspekt. Andaj kanë menduar se nëse e ulin zërin, nuk i rrok përgjimi. Atëra Allahu xhallahu alajhi e ka lemru pejgamberin s.a.s. dhe ka përmenu për këtë rast, si kurse është në surën fusilat në jetën i së dy, ku Allah në gjellë u ala e përmenu për atë që jenim fshehur në shprejet dhe fjolët e juaj në komplutin që ja ka më bërë Muhammed s.a.s. Andaj, son njerëz të cilët nuk kanë besim të pasër në Allah në gjellë u ala, ky besim i mangët, i cunguar, i pa pasër, ka reflektuar pasaj edhe me vepër të pa pasër të apërën. Shiko këta, më shikë, përshka këse kanë pasë besim të mangë në Allah në Gjelle Huala, sa Allah në Gjelle Huala nuk kam më të sinë është a më nëndegju hejsh të razi, kjo bindje i ka shpirë, e të kjo vepër e ndytë me folë për Allah në Gjelle Huala dhe me bërë komplet për Muhammed Nësas. Këneve në duket, pa dëshim, shumë e pa pranushme, mirë pa të kemi mangësi në kuptim të drejt të akitis me automatizm dhe nërruar. Kjo munges do të reflektan në pjes aktuar tjetës tonë, praktikën tonë për. Qovët për shambull në amet Allah Gjelliovalet, qovët në sa ka reflektim nga njere negativ në praktikën tonë, në, në fjallë tonë, në vepra tonë, në, në raporën tonë me zveti, sa ka ndikim negativ nga njere për shambull mos kuptimi i dhejt i caktimi të Allah Gjelliovalet mos kuptimi i drejtë e uh, furnizimit të Allahut xhëlal xhëlalë, e kështu më radhën. Për nektëa njerëz, mungesa e besimit këtë rrafsh, shikoj ku ka, ku ka shpira. Pra. Dhe nga kjo kuptojmë se rregullimi i shoqërisë, rregullimi i individit fillon nga rregullimi i besimit të tij, nga Allahu xhëlal u ala dhe në pikat e mbëtor të besimit. Nëse ne kemë besimin në rregull, do të rregullohet edhe pjesa e mbetur. Nëse besimi nuk është në rregull, atëherë padoshim se nuk ka çfarë për aflektu. Negativisht paraqet sa është i mungë edhe një pjesë në mbi të të jetës sonë. Prandaj investimi në besim, mësimi i besimit të drejtë është obligim parsor i domosdoshëm themelor për çdo musliman. Në anën tjetër besimi i cili si informohet ekziston, por nuk ka ndikim në jetën e përditshme tek tek muslimani dhe këtu është një besim i pafritshëm thotë. Qëse një musliman edin, sa në dëgjën, me bu me e din se Allahu xhallehu ole ndëgjon, më bume e pyet atnin, Allahu xhallehu xhalleh ku do ti jesh? Po mndëgjon. Në Mirë, nëse e kontrollojmë tash jetën e ti, aspektin e fjalëve të tua, në raport me këtë ditë a dëgjojmë përputhje apo dëgjojmë kontradikta? Shësoj mëndaj që matek po të hasëm në kontradikta se në përputhje apo. Për. Ti e din sallat ndëgjon, edhe po flet kështu. Ti edhin se Allah gjën lewala, do të edhin sa kësështë që ka këthonë, është registruar e thera, dhe pra për fletë, njëri u cili, dëmon, është në atëpëm në kur fletë, me vedije, se Allah e ndëgjen, në nëse këj ka probleme serioze me besim në tija për. Qështë edhin se Allah për ndëgjen dhe për shpifë, përdi se Allah për ndëgjen dhe për akuzan, përdi se Allah për ndëgjen për përgajan, Për dirë se Allah për të në nëgjene për edhe qka qka Allah në kështë i knaqin, më nëse kjo e ka ndikimi në vetë njëtë një besimtar të për. Për ndaj, do bia rrëdhët është se kjo besim që përflasin për te, se Allah është semija, duhet me na përmësu gjuhët tona. Dhe në qofë se na përmësuan emle Allah e semija gjuhën, apo na është përmësu një të reta e krejtë qenjës tonë. Nëse na e kemi, zemrën, kemi Por ne i amin e Allahu xhellahu te mjaftu shum me përmirësuj gjuha. Dhe nëse përmirëson gjuha, kan më përmirësu shumë veprat ngjast, si ka në e djymtyrve. Qase jdon menjas, sikoz e ka hadith ne, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, jdon menjas. Kështu ka në hadith, na nuk e dim si si ndodh kjo si proces. Na nuk e ndëgjojmë kët, ndoshta nuk e vrem kët. Por çdo mëngjes sot Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, djymtyrë, eh? i drejtojnë gjuhës, ka i gjymëtyrët, e njeriot, i drejtojnë gjuhës, i thonë, inë në manahënu, bik, na imë si kurjeti, inë istakam ta, istakam na, nëse ti jenë drejt, edhe na mbesin drejt, inë i avajajqëta, i avajajqëna, nëse ti filan me lujt, apo, e adha qashtu, anë da i parëmenda, për shambull, sa detyrujnë gjymëtyrët, Në vëpra të zhmituara, në çonse vepra në çonse gjua i detyron përmes, për shembull, përmes gënjeshtrës. Ose gjua i detyron përmes shpithjes. Nëse është shpith, scoçore pastaj edhe me ik me trup komplet nga takimet që ka shpith përthaftë. Mos më u gjit në vend ku duhet më u gjit fizikisht, me keq gjendje detina, për shkak se sun shkon atje, e ka prish për shkak për shambull, shambull të gojimit. Për shembull, e shembull të thit të shum që Gjuha do të thotë i udhëheq gjymtyrët e rafta. Atë njiuf se Zamra është udhëheci i tër çanës së njërit. Tërsish se Zamra e branschme, atë mund të themi se zavent si sot gjuhaftë. Gjuha është ajo që la vazhdon motutje me udhëhecinë e gjymtyrave. A është e rëndësishme. Prandaj <coughs> kët problem të gjuhës e kemi ose kur flasim atë që nuk duhet, ose kur, kur nuk e flasim ata që duhet, të gjitha këto mund të regullon për mes kuptimit të drejt të emnit Allah Gjallahu Ala e sëmija. Dhe ajë që edhin se Allah Gjallahu Ala thash në dëgjan, gjithdoj që a i fletë, ma dje edhe kër është në dhomën e mbyllën, ma dje edhe kër është i lërguar nga njerëzit, ma dje edhe kër është i sigur nga përgjimet, ma dje edhe kër është i sigur nga vë a është dukën dëgjuar. Prandaj kanë kuptim të kërrceilimit, që ti jesh i kujdesshëm çfarë po flas. Do të thotë di se çdo dhëkër që e bën, do përmendet Allahu xhelleu ala, çdo falendërim, apo të gjitha këto Allahu xhelleu ala i ndëjënat. Sonjar kan chef, për shembull, do fjalë në disa mëjlisë nuk i thojnë. Disa rrethet edhe nuk i thojnë pse? Pse nuk janë disa persona adekuat që ai kuaj chef me ni ata ato fjalat. Sa mësoj për sa të blesh sot. Përshëndetje, lekon ndonjë analist saktumë, e, e, konde një saktume, e konde një, ka ndonjë ku e diu ne çka saktumë dhe më mund të thon këtu këta kuptojnë këta mirë, sërsa vlersojmë mirë. Apo pratë mutaku me dikon pak më pa madh pa, e pa, domthon nganjëra e shtyhen sa so më tej për atë fjalë për shkak se s'është së prezenca e njerëza adekuat aty ku ata ndaljojnë. Në sa çdo vën, ku do të qetish, ai që është adekuat me ndërgjuhet ndëgjon. Allahu te barek otrat ndëgjon ku të që t'je? Për ndaj edhe, shumitës e namazëve janë nëheshtje. Apo edhe përse namazëja është komunikim i drejt për e të më Allah në Gjellewala. Ma dje edhe dhikre Allah në Gjellewala. I tëri që e ka për i drejtërguar i sësërëm është nëheshtje. Nuk ngritë të zëri. Për të në dërshmuar se Allah në Gjellewala në dëgjen atë. Dhe kjo duhet me eshtu i rubin, me përmenë Allah Kur dëgen Allah Allahu xhallahu qali që ti po e përmend, sikurse ka në hadith në një or kupsi. Nëse rubim përmend në vetën e tij dhe kërk të hufin e vështirë. E përmendi edhe në vetën time. Nëse rubim përmend në një grup të njerëzve, e përmendi edhe në një grup më të mirë se ai që më ka përmend muave. Ande Allahu dëgjon. Prandaj sa herë të përmendësh Allahun xhallahu ala, qoftë në lexim të Kuranit, apo qoftë për në përmendje përgjithshme, apo qoftë duke bërë dhikën e mëngjesit të mbrëmjes, Kudoqoft gjithmonë u shehë zëmarën tonë me kët bindje se unë them subhanallahu ai pomdojan. Unë them alhamdulillah Allah pomdojan. Unë them hamdulillahi Allah pomdojan. Pa partials, pa mazdhus apo pa ndërmjetësues pa asgjë, drejt për drejt është duke ndëgjuar zëtu i gjithësisë. Dhe kën dëgjim subhanallahu ti hap përsypje se të gjitha zërat kanë heshtur veç ti po ndëgjohesh atë. Të gjithë janë duke prit që ti të, të përfundosh e ata më të vazhdojnë muttia apo. Ato nuk kosh kështu. Të gjete lut na bashël Allahu. Mirpo është një lloj privatësie mes teje me Sallallahu Xelalu Ala, saqë me vërtet të jap përshtypje se vetëm ti duhet të dëgjuan afë. Gjasë çdo i rrobe për men Allahu Xhelalu në vetën e tij, apo edhe nuk e ndin kësaj privatësie mes teje me Sallallahu Xelalu Ala. Pra. Të gjithë nuk kështu ndin. Prandaj bindjen Sallallahu Xelalu ngande dëgjojnë dëgjojnë çdo së Tha është duhet në ashtu që të përmenim Allah në gjellë e vola ma tepër. Të madhruim Allah në gjellë e vola ma tepër. Gjithashtu, aja që duhet të kuptëm kodët të këtë jam një është se aja që përmenim Allah në gjellë e vola në fëtëm që në dëgjan, por aja edhe i përgjit lullive tona dhe aja në përkra, si kurse, ka orënë ajetin që përmenim një dhe me musën e alësëm dhe faraunin. Sara, Noshta përmes saj mund të nçi muhemi, mund të përbuzemi. Sara dashnë dikush për neve shtëpiv. Sa so, ka njerëz tash që noshta përgojën për neve. Përshem, shala, kur kush, si me neve. Për shembull, çfarë sikur kush sijë nëna më neve. Por noshta ka dikush që është dëna përgoju. Noshta ka dikush që është tash duke bë planë se ç'i mund të bëna i dëm. Noshta ka kësë njerëz. Na dim se në çës se na nuk i ndejojm. Apo çës se na nuk i dim. Allah xhellahu duke ndejuar. Kjo është një lloj preke dhe ngushëllimi për ne në këtë qetësi. Më vëfron inshallah po i dëgjojnë këto. Më vëfron inshallah po i din këto. Më vëfron që Allah xhelleu ala i ka ndëgjuar shpiftin e akuzës të tij aty. Sikojë Aisha radhiyallahu ta'ala anha në sprovën e saj të shpiftjes, apo ka thënë nuk kam nevojë as kujt tjerë se to, më vëfron Allah xhelleu ala ta din sa ta kanë shpiftuaftë. Ai ka ndëgjuar shpiftin e tij dhe kjo është e mjaftueshme aty. Prandaj këtë bën që Ti jes i sigurt kur ti ankuar vetëm te Allahu. A nuk është të mjaftuar me që Allahu xheloa kanë dëgjuara që ështëën për ty dhe ti ankuosh pastaj vetëm atij? A nuk është të mjaftuar me kjo? Sa dushë të mjaftuhesh me. Pastaj nuk na nxit kjo që ta lutim Allahun xheloa për çdo gjëse. Ai i dëgjon sigurisht përma lutjet tona dhe ai i dëgjon edhe pshpëritjet tona dhe ai dëgjon të gjitha zërat që dalin prej pejëm. Sigurisht ka thonë Allahu xheloa: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni" Karib, u gjibu da'uat e da'i i, i dha da'an Unë jam, kur të pyshën në rëpë të mi për mua Unë jam afer Jam afer, u gjibu da'uat e da'i I përgjigjem lutë e sa ti që më thirë I përgjigjem kura i më thratë E ndëgjënë Allahu Gjellera lutë në ti Dhe Allahu të barë e kotar i përgjitë kësaj I përgjitë kësaj lutë e Andaj pegamertë Allahu Gjellera luhu Sare ka lutë Allahu të barë e kotar Ka qenë traditë t'yna Q ta përfundojnë lutë në të në duke dërmesu të ka Allah Gjellewala me këtë amën të bukur të tjepër. Për shambull, gruja e Imranit të përdojnë, nëna e, mërjimës a.s. Kër e ka lutë Allah Gjellewala, që Allah mjë dhonë një fmi që është në shërbem të Allah Gjellewala, ka thënë, fëtë këbël minni inë në kënë të semiju l'alim. Pra na e përmijë nga se tije e semija të je ajë që ndëgjanë dhe, dhe përgjigjërë. Pastaj, Allah Gjellera ka përmër mështë të menjerë, fe të qabbele ha rabbuha bi kabulin hasan. Ja përneja Allah Gjellera, përnejmë të mirë, atë që aja, e ja afrejt e ka Allahu të bërë e këtë ala. Gjithashtot, Zekërija Alejsham, kur ka lutë Allah Gjellera, përfëmika o inneke, se mi o dua, të ajë që i ndëgjën lutje tona. Në shikërë si përgëmbert duke ditë se, në këtë rast, qëfar duhet përdurin për të për, për, cikuru përgjën nga Allah Gjallahu Ala. Dhe pa duke shumë se aji që ma shumë e një Allah Gjallahu Ala, më tej për din me lutë dhe më tej për i përgjën Allah Gjallahu Ala, nga se aja din sekretin e lutjeve të Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtot, Allah Gjallahu Ala, nësurën el-A'raf, thëtë, vë ima jenë zëgënneke, mine shëjtan nëzgun, festa idh billah innehu semi un alim që ka o ima jenë zëganë ne kemi në shëtanë nëzgun në qofësa të hamënd të ngacëman të prejk shëtanit me qka të qofë pëj vezvesveve për prejkët e tjepën te festeidh billah fëtëmish kërkujem brujt në lojën le uala aja është semije aja që ndëgjen jetarëtu kanë thënë se gjithdo në ngacëmim të shëtanit Qfarë dhe qoftaj? Qfarë dhe qoftaj? Lërgoje me këto dyja. Istia dhe billa, e u dhe billa, dhe e dyta, me akidin të ndë, me binin të ndën, se Allah o po të dëgjen. Nga njëre, vind nësa në kiesa, ma dje para, nësa dite mërë një pytje, duke thënë kështu, se kur po e bëj dhekrin e së bëhet, të gjithë tanë dot të familjes po flajnë. Edhe po ka plan një farllë frikë se tash e gjend po m'dëgjojnë që po e them kët mos po më sulmojnë apo. Ki vezvesë se kjo është. Ndot vetmi, shejtani e bën kët vezvesa. Unë thash kështu si përgjigje apo. Thash ku shkon menesa e gjend ta bujnë kët apo para kësaj le të shkon menesa Allahu po të ndëgjon. Kush mund më shpejt me i trenu nd raport me ty nëse se ndodhen në problem, apo a më shpejt mund ata me sulmu ty? apo më shpejt Allahu si mund më të mbrojtë. Allahu më bron më shpejt. Andaj më e mentë Allahu me ata mos u merr fara ata. Pastaj prezenca ty në që të vjen sipëzvese, apo ka mundësi me qonë e kufizuar. As ata në esencë, nuk mund me depërtu shtëpiat tona. Në esencë, smu mund të depërtu, pra një çështë, ne oj çilem dytë me gjona ata. Andaj mund të jetë prezenca trilluar, një ose dy. Ndosë e sigurt është se me qindër me largtin aty ata. Për shkak të koranit tën, për shkak të dhikrit tën tek çdo merë. Në menjë më sa me, so me llojë që mund të jen këtu, prezant, që thosh me automatizëm. Nga sa ajo është se mirë. Ti thosh auzubillahi minash-shaytanir-rajim dhe po edes se Allahu ka ti thuaj kët, unë të ndëj me herë. E kuptim? Jo vetëm të informata si e ndëj, por e ndëjim të për krahas e ndëjim të ndihmës edhe ndëjim të përgjigjes, sikur se ka në fund ajetit. Prandaj, po thuaj se Allahu xhallahu ala me Me thepfundimin e këtij ajeti, me armën e tij e së mirë, që thashë është një pika kuptime tek jamë në shtorgjigje, pothuajse për po na garanton Allahu xhalleu wala, se në çdo tentativë të, tentativ të shejtanit për t'ju friksu, ose për t'ju hamend, ose për t'ju bën vezvese, ose për t'ju friksu çka do të qoft, ju vetëm thoni a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Apo a mjafton ona për garantosë unë me sëmirë? Unë vësht kam dëgësinë gati me ndëgju këtë shprehje, që ti po thua që kjo jet e mjaftueshme apo më të mbrojtë të jaftën. Shikoj çfarë garancë? A në para monetë, po shaqo, sa nëpër këto kurthave të ty në e pi ushtrive të ty në këtë rond, që ti nuk i din. Madias nuk ka u di fuqinë as numrin, asgjë nuk e din. Allahu po thotë, mos e merr ti me taftën. Ti mos e merr me statistika e e armatimit të ty naftën. Mos e merr ti me statistika të fuqive të ty naftën. Kësht është e jotja? Ti merr ma që duash ti më e bën citat të saktuar atë. Edhe kë janë nuk është vetëm me shehatin të gjin, por me shehatin incë të shtopta. Në kanë nevojë na me ditë, sa kanë prej Arsenal apo Luftaraka e sa kanë ushtor, e sa mund ta e bëj kësaj se jo atë. Ti sikin u mor më kët punë. Nuk kuptim përgjithësisht si umat, eksperencë të saktuar që për interes të saktuar mirën me kët punë, kjo është e kufizuar. Na umat nuk kanë më ditë, sona të fort, apo Nuk kanë nevojë me ditë vesh s'or zot uni fort apo. Sa më shumë të marrëm vesh këtë, apo më pak na bën përsipër forcat yninava. Gasallahu fakestaez billah. Apo mos e merti, për shembull, nëse dëmëruhet pişëtanët, më thon Allah xhallahu ala, më lexo për ta, Inhu, ja. kjo është strategjit. Jo. Vesh ti fakestaez billah. Çi kështu ta krijt. Ti lidh me Allah xhallahu ala. Pasoj menjëherë garanca Inhu samiun aleem. Ajë që dëgjojnë ajo është mjaftuar shumë ai me të dëgjuan. Nga se Kur'ani dëgjon ai të përgjigjet, dhe Kur'ani përgjigjet kur s'mjaftuhesh për ty. Prandaj ne nuk duhet me shikuar sa anata tash fort. Ose sa kanë ata. Peket llojvë të shejatinëve, çfarë njoftojnë ata? Por ajo ne është kuptojmë se çfarë duhet na vënë këto. Çfarë duhet na vënë këto rrethona? Çfarë duhet na më thon tash? Çfarë duhet na më bë tash? Çfarë duhet, duhet na me vepru? Ka duhet me shku? Ku nuk duhet me shku? Kjo është ajo na. Po ti gjithë zgjidhëmë, jeni vendosur nga kjo. Vën se më u mor më atë që duhet, apo mirën me analizë e analiza sa është i fortë shejtani, e sa ushtri ka, e syka ka, tut ndajmë një nesite, e sa ka, kështu ndërsoni vapsën të shtatë. Të le të dinë me 100 milionë, të ndajmë me miliarda, apo kade ti, ne 19 do të kemi punë. Ne e vë ditë interesant, apo thejmi mirë çdo, audhu billahi minash-shaytanir-rajim, se kjo është armojë nuk le harë kundër tyne. Ju se themi sikur se duhet, atëra Allahu a'lem sa jëndu kë urrënu me këtë fjolë afë. Allahu a'lem sa kur tha jëndu kë usbrabës me këtë fjolë afë. Në no këdim, përëzim se vëllahi billahi po, shumë kur tha jëndu kë usbrabës, ku në thëmë e audhë billahi minë në shëtanë në gjimë. Ku ne kërkuj më dihëm në dajnë gjallë e walla. Ku ne lidhë li, li me dajnë gjallë e walla, Allahu a'lem. Apo, sa kur tha, se si kur tha jëndu kë urrënu, ose sa tendenza për më nga A ti merë me këtë qështje, ti lidhë me Allah në gjallë e wala, në qofë se si ji lidhën për te, në qofë se si ji e fuhët në në mbrojtë në ti, kush ka mundësi me të bodi qëka? Kush ka mundësi me të bodi qëka? Në njerë dhe sëtë, subhanë Allah, me hi në mbrojtën e, ku e di ku, di ku, fuqie të saktume, di e di sigur, të mandin nga siguria dhe provokan të të fortin, pëse, se e din se, edhe me në bodi qëka, unë jemë Ndërsa nuk e gjenë musliman të shpesh herë, fat në, po më në në masë të madha, që është du të me kanë, nuk e gjenë se të ndihën të sigur të kërë të fute në në nëmbërëtin e Allah të Azzurrafem. Allah bëtë, këhet që tu, unë e të ruja. Fëtu. Fëtu në trekanë, fëtu në, në, në, në, në, në, në, në, e, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në Masoj tani, dërzoja qështën, si tush e u dhu billahimi në shëtanë rëgjim, je ke dërzoj qështën, Allahu të të të gjellë. Ja raptim thëme thonë në thash, atër e dhe Allahu të gjellë nërë është taj që përgjithë të përgjithë. Në duhet thëmë që, duhet të kuptojmë situatës të të këtu në qëfar duhet me thonë. Me qëfar në garantonë brojqe. Për e mëna aditë në, e bani për një Othman, djallita, apo, E ka transmetua ditën pejgamberit saollam se kushtet bismillahil ladhi la yadur ma asmihi seun fil ard wa lafis samaa, si jallala, la fil sama wa huwa samionalim. Fikoktu sami te pol mbrojet pe allah xhallahu bismillah naam allahil ladhi la yadur ma asmihi no komunsi no komunsi la yadur ma asmihi. Me permand amniteti no komunsi me tbdam azje fil ard wa la astokashil kokon. Sa Alim. Aja është semija. Që ka emni Allah të semijë si është përdor, kjo e ka përmen këta ditëve. Një dit e ka godit, paraliza, gjysë me trupit i është mara. I ka nënqyush të i këtës mëllu, të të të vallaj, billaj, këmë harru me e thënë sotë. Këmë harru me e thënë, këmë harru me e thënë, jemë goditja. Që ka, subhanallah, sëhe dhe ka pas me të godit, Allah shë, në këzlijet në paraliz, apo në goditja sh Fatike thon na dikur te mugjiset bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shayun fil ardhi wa na fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Aqordu kus me forsa te askosh av. Askosh. Munet ushtria, me luftu me ushtrin qe shihen me armë u gjujtu kështu merat. Po t'slau ushtri, munet me armë luftu kundër shënjatinëve gjën. Nuk mundun vallaj, s'ka mundësi se çush kimë godit. Ata plumë sti rrok. As bomba nuk i rrok, as rrok gjatë apo. Allah na ka hap nervë diçka se i rrok fuqi mirë të ta hapën. Soi bismillahil ladhi la yadurru ma'asmih, idha afla rahat aqal. Si kusaka qan plot peseli vit apo, qan itaqilla u nemh haith mashat. Kifriq Allah toni freku dush se ki qalo von. Dashte vuz dash males trae ku nza djui flai. Ama kifriq Allah qes duot. Ama njos se ki bash se qallah ja la wala, a boslia son flai gjithkon. Apo ai bshi bos do te murrit. Se me qtu son flai se i bien ksaida qi kon bos. Mshe, do te mshef, eh? Se se vjen puna mo mshef, ata ruja. A më në qëmë se të këllagë e lora e ki pasër, në këptim të haramëve, në këptim të farzëve, e a ja ki pasër i këllagë e lora e ki këri obligime ditur të e që ka duhet, ku të duf lajë. E që i mësë i gale, e që i audhë bi kelimat e lajë të amati, në shërri ma khalakë. Thuja këtë lutje dhe flajë rahatë, përsa lana ka më vetë, inëhu semiju në alimë. Aja është, si në dëgjan, lutje dhe an trimri dhe guximin na thon edhe më tepër vullnetin dhe ambicet për ta përmendur Allahu xhalla xhala lu të, të bindur se çdo përmendje Allahu në ndëgjon, çdo lutje Allahu xhalla luana e prigjit, çdo ankese Allahu te bara kota na jap zgjidhje. Dhe po duhem sigurisht se përmenda pejgamberi Allahu xhalla lu ala thashë dua tyra e kanë përdor më të modha emn Allahut es-semi. Andaj edhe në është mirë të përdor këtë emër sërë të bëjmë dua, ose kërkojmë dheqë nga Allahu të baraka wa ta'ala. Si do qoftë, këtu e njësa prej dobive që djetarët i kam përmanë në lidhe me emne Allah Gjallavara es-semië, se bashku me kuptimet e drejta të këtemi që i përmanëm në, në fillimot. Edhepse, normalisht, emne Allah Gjallavara es-semië, si kurse që dhe emne Allah Gjallavara, si kurse kemi fol, nuk mund të përfundan të folit e ti në kodrët të këtune pikave të kufizuara, në kod pastë mbetet gjithmonë hapësir e madhe që duhet mbushur vazhdimisht për ta kuptuar gjithmonë më drejt e më mirë çdo amër të Allahut te barekau taala. Po nënëllesh Allahun e manduar që me kaq sa kemi përmendur të ndikoj këtë amër në përmirësimin e gjendjes tonë, në e tona, në përmirësimin e zakrave tona, në përmirësimin e djugëve tona, e fjalëve tona, e shprehjeve tona dhe gjithashtu në përmirësimin e raporteve tona me Allahu xhalla hu ala të dimë se ku të ankohemi atij dhe ku të kërkojmë mbrojtje nga ai. Në qëfë se këtë e kemë bërë si duhet të jemi të sigurt sa Allah Gjellawala nuk dhëtë në dërzënë në dur të armiku dhërëm. Mëkaq po i dhë fund kësaj teme wa sërë Allah më në Muhammed më në alihi wa sëhbë i sëllëmë të si me këtëira.